consideraste unha muller que complica os estados femeninos. Isto é unha muller normativa. A ver si sí, porque son unha muller branca cixénero e heterosexual normativa Bueno pois pues depende para que supoño. como influi o feito de ser muller no desempeño do teu traballo e na toda vida en Xeral? Na parte de, de monitora sociocultural e o estude e integración social. entonces na parte dese tipo de traballos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 Os propios nenos repiten patros de conducta que pf, podrían ser de meus bisabuelos. En o mundo da noite, adoita a vivir malas experiencias en ese sentido? A ver, adoito parar rápido. Eh, igual que en todo, cando basten de experiencia, sabes cando por onde van os fíos, por onde non vai, certas persoas, certas conductas... Pero, bueno, na mundo da noite a xente pensa -se que todo está permitido, parece que se vai a luz e, e ninguén pode ter normas. Entón, hai que andar un pouco con pes de plomo. Si sí, conoto o noto moito cando temos personal novo no gatos...